Ja, ska vi recensera lite film då från 1967 som vi sett i alla fall i samband med det här? Vi har inte sett alla filmer, det är ju som vi pratat om, det är ju problemet kanske, men... Ja, man har ju lite, lite kunskapshål i det, eh, och det är väl någonting som jag hoppas att man kan täppa till mer och mer, allt eftersom. För jag, ja. jag, jag, tror, jag tror inte det är liksom i sista gången jag är. Liksom, jag har ju fortfarande på filmer från 67 som jag gärna vill se och det. Men jag tror än så att jag inte liksom kommer att hinna och se dem. Eller hinna hur det, det är bara det att jag prioriterar annat. Just nu när det handlar om att se filmer och det. För det är så mycket man ska dela sig i nya filmer, och sen del ska vi fortsätta vidare med det här. Så. Mm, på det sägs. Så det är lite sy, och så, lite sy och lite så ja, Men, men i överlag det här, I det här addendumet så har vi ändå så tycker jag eh, Vi har ju sett de viktiga verken och det. Ja. Det, är, det är några sådana här små filmer hit och dit Som man inte riktigt har eh, sett Ja precis, mm. Nämnde. Cinemascope-filmerna In Like Flint och Caprice, jag har inte sett någon av dem. Jag, jag, vet, nej, jag vet att jag någon gång i framtiden kommer att se In Like Flint för uh, spion den här B-spion-genren tycker jag om. Men, mm. men liksom, ja den, den är så viktig ändå. Mm. Men vi kan börja lite smått här på New Hollywood och de vi sett därifrån. Jag har sett Camelot så som den här biga. Moderna Millie eller Thoroughly Modern Millie och A Guide for the Married Man av de mm. gamla, gamla stil Hollywood-filmerna. Mm. Jag har gamla inte sett filmen. någon av de <laughs> förra som du har nämnt. Okej, okay, men vilken har du sett? Uh, man, så du kan ju nämna liksom, kort med dem Om det är någonting du tycker är mm -hmm. värt Alltså i den gamla stilen där Så nämnde vi ju i avsnittet Att jag har sett How to succeed in business without really trying Ja, precis uh, David Swift då som regisserar Med Robert Morris, Michelle Lee, Rudy Valley mm. Bland annat Ja. Uh, som ska man säga mer uh, Old school film från den här tiden Som är Ja om du ska säga det. Ja, men... Ja, I gamla Hollywoods-ven. Mm. Eh, Camelot är också väldigt mycket så. Där, jag menar... Jag, jag, jag, jag såg ju King Arthur, var det i så den hade premiär... I år. Ja, oh, menar den du men där. Arthur, Guy Witches King oh. Arthur. The... Och eh, <laughs> frågade mig själv lite smått att hur, hur, hur kommer det sig att vi har haft typ 120 års filmhistoria och ingen har gjort en fucking bra filmatisering av King Arthur-sagan? Ja, den, den närmaste möjlighetvis... är väl den där. Uh, Mer... Nej, vänta nu, det är inte Merlin den heter, eller? Jag tänkte, jag tänkte väl mest på Excalibur Ja, Excalibur var det, just ja, det, det var den jag tänkte Ja, tror jag det är som gjort den Men det är den enda jag kan komma på på rak arm. Som är det. i alla fall, det som de, den som har sina brister och det Men, ja, men hur, hur, hur fungerar in. Camelot då? Um. Ja, till, till att börja med är det ju en musikal och jag gillar inte musikaler överlag mm. Jag började... kan gilla, alltså är det rätt musikaler Och det så kan det ju mm. Fungera för mig också, men jag är väldigt sådär När de börjar att sjunga jag, jag tror jag gillar musikaler Kanske lite, lite mer än vad du gör det, det tror jag säkert De flesta gillar nog musikaler Lite mer än vad jag gör <laughs> Camelot Alltså den Jag tyckte inte den hade Någon minnesvärd sång så där i sig den, den hade den här vad heter den? Uh, det här temat som en musikal har som alltid går konstant genom hela filmen. Olika varianter på den. Jag tror den heter Camelot bara av Frederick Lowe. Mm. Uh, och jag kommer inte ens ihåg hur den går, så trist var den. Men den har säkert paroderats någonstans. Ja, definitivt. Men överlag, nej jag kan inte säga, den är väldigt svulstig och det, det är liksom, egentligen är det lite allt möjligt av det här som var stort då och av de andra filmerna som vi har uppe som exempel här. Det, det, där det är komedi och musikal, Camelot är liksom komedi, musikal, äventyr och fantasy då i det avseendet. King Arthur-sagan är fantasy. Mm. Så... Det är, det är lite väl mycket av saker som jag inte är så där jätteförtjust i. Mm. Jag gillar äventyr och jag gillar komedin. Jag gillar inte fantasy särskilt mycket och jag gillar inte musikaler särskilt mycket. Så det är inte riktigt min typ av film. Jag tycker det, den var långdragen och trist och den är nära på tre timmar också. För mm. att det är sånger i den. Mm. Men jag gillar att Franco Nero är med som Lancelot och jag tror han är dubbad rakt genom hela filmen. Men det verkar som han är dubbad av två olika eftersom det, han har en som pratar och sen en som sjunger åt honom. Jag har inte kollat upp det här, det kan mycket väl vara... Jag har säkert fel i det men Jag, är... ja, jag, kan, jag kan ju hålla med eh, Också med eh, Inte med Camelot för det har jag inte sett Men How to succeed in business without really trying Har ungefär samma eh, Svullstighet Och liknande mm. eh, Även om den är lite, lite putslustig film Försöker det vara det mm. Just eh, Eftersom den bygger väl väldigt mycket kring eh, Komedi Men Harry, hade du med att säga om Camelot? Ja nej, inte direkt så Det var eh, marginell succé på boxofficen i USA i alla fall Men mm. den hade en budget på 13 miljoner Estimated Och 13 miljoner dollar Och den tjänade typ 31 miljoner Det är ju en så, ganska bra succé ändå Det är ju en ganska bra succé Men mm. eh, jag vet inte Inte rädda en studiosuccé mm. Kanske Nej om jag ska prata Robin, vi kan man kanske gå över lite Och prata om How to Succeed in Business But Not Really Trying Som då baserar sig på eh, 1961-musikalen mm. Med samma namn mm. ja, eh, okay. Som också var baserad på en, på en bok va, va, Vad ska man säga alltså, Filmen handlar ju egentligen om eh, den här, en, eh, en som tvättar fönster helt enkelt mm. Som eh, kommer över en, eh, en bok han, eller han köper en bok som heter just Den heter just How to success, succeed in business without really trying okay. eh, Och så Från till den, äh, Malcolm Gladwell Vad tänker filosofi? du? Ja, <laughs> Jo precis eh, Och den boken ger honom eh, i, I princip massa tips om hur man gör det Och han avancerar ganska snabbt I, eh, i det genom att utmanövrera Och manipulera folk men det är allt, allting gjort med den här musikalens Du det glädje och optimism Och ja. komedi, så den blir lite mer absurd ah, Okej okay. Men jag tycker inte den liksom fungerar På det sättet Och musikalnumren är inte, inte Heller speciellt starka ja. ah, Okej okay. Så det blir lite Och det finns en del grejer med den där tycker Jag tycker den bryter mot, sin egna, mot, mot sina egna Inre regler det är intressant när man har En, en ganska osympatisk Protagonist och det, men mm. Man ska göra det rätt och det Jag tycker om inte riktigt gör det För han känns väldigt eh, Osympatisk Okej okay. <laughs> Men det, det låter som det ska vara lite Jag har inte sett det Men det mm. låter som det ska vara en lite svart komedi Fast det är gammal hollywood -stil. Mm, Inte mm. riktigt så svart Ändå Men, mm. men ändå mm. så lite det är, det är ju inte som att han liksom manipulerar genom med att döda folk och sånt där men nej, nej. Men det är snarare liksom hur han manipulerar ja så uh, ja uh, den uh. Eh, jag tycker inte att den <laughs> den var, var inte så, så jätteminusvärd den hade ett fåtal <laughs> eh, kul, kul och roliga scener och det ja uh, okej okay. <laughs> Ja, ja, bland annat en slags där de skulle visa hatet mot den här personen i ett badrum. Och som blev ett musikalnummer, den tyckte jag var, det var. En av de får det, jag var väl lite ner det här känna att det var ganska kul. Ja, oh, okej. Okay. <laughs> Men det blir lite ja. för mycket. Det blir verkligen så att de börjar jättekoreograferat. Och, ja, ja. ja. Ja, jo, jo, jo, jo. jag. Tror, jag tror inte du hade gillat den. Nej, jag <laughs> tror inte det. Den får mig att tänka lite på den här andra Thoroughly Modern Millie mm. som är som Bonnie and Clyde Slaktaren en Boswell Crowdy mm. hyllade i samband med sin recension av Bonnie där, Clyde. Där Boswell Crowder. Boswell Crowder låter som Boswell Crowder. Ja, att mm. äh, han, den han då, ja. Ja, den. Och Flynn Crowder. Det här att han, han låter som en sån gammal som har hängt med sedan typ 30-talet eller någonting. Kraftig <laughs> med mig. Och, och, och som tycker att sånt, är, sånt här är ju bra. Ja, och det, Thoroughly Modern Millie är ju liksom den utspelar sig under 20-talet. Och det, den är musikal alla. Broadway, den stilen Broadway överför till film. Mm. Som Singing in the Rain ungefär Och jag vet inte, den handlar också om lite så här, I kontrast till 60-talets sexuella fri, sexuell frihetsrörelsen mm. Sexuella frigörelsen, förlåt eh, Så ja. handlar den här lite om 20-talets eh, sexuella frigörelse allt hos, hos kvinnor och sådana här party flappers Som mm. de kallades <laughs> Men jag vet inte Den här filmen Den här filmen handlar om Julie Andrews Som kommer till stan för att söka lyckan Och sen gifta sig rikt då, Det är hennes mål i den här filmen Och sen blir hon kär då I, i en som inte är rik Men <laughs> Och så går hon igenom det här och den hon planerat att gifta sig med som är Erik blir kär i någon ännu yngre som också kommer till stan för att gifta sig rikt Som mm. Julie Andrews karaktär är lite mentor åt Jag tror hon spelas av är Mary Tyler Moore som spelar den jag tror jag Den här tredje parten då så, men, men sen i slutet då när hon Julie Andrews karaktär Eller Millie då ska lära sig sin läxa så så eh, visar det sig att den här fattiga snubben som hon egentligen är kär i då Han är rik egentligen, han har bara cosplayat fattig mm. Av någon anledning som jag inte kommer ihåg Och, mm. och så bara, jo oh, men slutet gott och, och, och ingen har lärt sig någon, någonting överhuvudtaget mm. och, Men det har varit glada musikalnummer och inte särskilt minnesvärda låtar och den är över två timmar och George Roy Hill som regisserat den fortsatte med att göra mycket mycket bättre filmer sen i form av Butch Cassidy The Sundance Kid och ja. Slaughterhouse 5 och eh, Blåsningen liksom <laughs> så jag menar det här är... Jag vet inte. Det här känns som en... Kommer ni ihåg hur det var? Mm. Hollywood-skuldålder. Kommer ni ihåg? Då såg det ut så här. Och alla filmer var så här. Visst var det bra. Kan mm. vi inte göra det igen? Snälla. Detsamma gäller A Guide for the Married Man. Även om den är lite mer modern. Eftersom det är en ganska... För tidens mått med... Ett explicit sexkomedi. Som handlar om hur man ska... Som ska vara som en Lätt svart i Och satirisk Instruktionsfilm Om hur, hur man bedrar Sin fru utan att bli påkommen mm, Det låter en hel del som kanske dukt sig In business without really trying faktiskt. Ja, lite, ja, okay. kallad, lite satir mm. Över äh, ö, Ja <laughs> Över kapitalismen äh. Ja och och egentligen de teman där i samband med det. Ja, och det här blir ju såklart då i kontrast till kvinnofrigörelsen på 60-talet också. Då bara, eller och snar, och, och snarare också den här lite madman-chauvinismen mm. från 60-talet. Oh ja, den är jättetydlig mm. i alla fall How to Succeed Business för really trying också Ja, jag, jag skulle tro att den är ännu mer tydlig mm. i A Guide for the Married Man alltså, mm. Wow ja, Men det är, alltså, Alla kvinnor i How Business det är ju sekreterare allihopa och det är lite ja. så de fungerar mm. ja, ja, som är som liksom verktyg Så um. Ja, det är samma här ja äh, Walter Matthau som spelar huvudrollen som Mm. Walter Matthau som alla vet har alltid sett likadan ut det vill säga som han föddes <laughs> typ 55 år gammal medan då han är gift med eh, Inger Stevens då mm. eh, eh, i filmen som eh, är så där riktigt foxy då och bara mm. och, och, det, det roliga i filmens lite svarta komedi Satir, sådär, men varför skulle han vilja eh, vara otrogen mot henne? Hon är ju jättesnygg. Mm. Det är liksom längden till, eller det, det är så ungefär så djupt den här filmen går jag, jag tyckte inte alls. Den var bra. det var sunkig med tiden smett mot. Mm. jag kunde inte riktigt. Jag tyckte inte det var så rolig heller. Det är Jane Kelly som regisserat, och Jane Kelly har jag allmänt svårt för både som jag hört att han var som person mm. och både och hur han är som skådis överlag så mm. han, han, kan, han kunde dansa väldigt bra, det kan jag ge honom. Men, <laughs> men resten nej. nej nej, utifrån de här filmerna känns det som med undantag för Camelot och kanske då så tuktas en arbygga som det är inget speciellt med den egentligen, det är mm. en stor episk Shakespeare-grej, men det är också naturligtvis lite av den här 60-talschauvinismen i mm. den också. att eh, Vik dig för den allsmäktige mannen, kvinna, ungefär. Mm. Jo, det är ju lite det som är... Um... Den, igen att man ska se filmer Ur, ur också den, den här tidspunkten Inte på något sätt för att säga att det är okej okay Ibland saker som man ser i den ja. Men det är lite också Man ska se den ur ett perspektiv Och det, för det är lätt att, tycker jag, att Sitta på det irriterad. Jag har sett flera gånger här Det är väldigt tydligt när man, Det som är också kul för man man får en bättre förståelse Jag Inte bara att jag har förstått förståelse för film 67 Jag har fått väldigt mycket bättre förståelse för hur samhället var 1967 Eftersom mm. filmerna är ju en direkt liksom reflektion Och ett eh, liksom dokument över vad är grejen är Liksom som många av dagens filmer kommer att vara ett dokument Över hur, hur var samhället i mm. 2017 Vad var ja, okej okay, vad var, vad var okay och vad var inte okej okay. Precis. Och det är först, först, först med, med um, i retrospekt som man kan se liksom skillnaderna här och bara, ah oh, shit. Ah mm. oh, shit, Så, tyckte vi att sånt här var okej okay, 2017? Ja, precis. Mm. Och det är det jag, ty jag tycker om jag får frianalysera mm. lite opåläst och, och spekulativt. Här, kanske. Spekulativt här, men mm. alla de här gamla Hollywood-filmerna Camelot handlar om hur Lady Guinevere bedrar Kung Arthur då mm. den, den stora Kung Arthur. Taming mm. of the Shrew handlar om hur en skojare kuvar en självständig kvinna till att gifta sig med honom i stort mm. sett. Thoroughly Modern Millie handlar om att ja, gifta i rikt med en duktig man ungefär. Och A Guide for the Married Man handlar om mm. att det är okej okay i stort sett. Med lite glimten i ögat då förstås, men ändå den här mm. att ja, men det, det är helt okej okay att och, och, och bedra din fru ungefär. Mm. Alla de här är, är lite gammal, gammal Hollywood-stil och de håller också kvar vid det här gamla... Synsättet mm. Och det är, inte, det är inte heller bara De som vi har nämnt precis nu Utan även de som vi kommer att prata lite mer om här Det är äh, det som har Delvis en del av dem liksom att intressera nu av det Men liksom, alla de dem tycker jag nästan bär ändå så dragen av kvinnosynen Absolut absolut. Ähm, in inklusive barnen Clyde Som ändå så är, är äh, Som vi har pratat om Helt distinkt på många sätt du nämnde Bonnie och Clyde, Fim. Det gjorde jag, sannoliken. Mm. That you did. Vad vill jag ska säga? Ja, jag tycker du ska säga vad du tyckte om, vad du tycker om Bonnie Clyde. Jag tycker den var medioker. Ooh, edgy. Nej <laughs> uh, uh, Jag måste säga Jag kan direkt säga att jag tycker Igen också För 67 med den här filmen Den var väldigt, jag tyckte väldigt direkt film mm. Ingen introduktion Den kör liksom bara pang på inom de första fem minuterna så är liksom, mm. De off <laughs> no in away Inte som film idag som ska hålla på Och smygstarta i en halvtimme Nej eller hur? Mm. Man ska etablera det liksom det är, där händer liksom en en scen, två, eller en eller två scener och sen är själva premissen på filmen redan igång gång. Uh, och det, det är helt rätt och det för det. De behöver inte liksom etablera det för det gör de under tiden istället. Det är också en av mina favoritdrag med den filmen. Den börjar in med DRS och tar mm. uh, backstory efterhand. Alltså man, man behöver ingen backstory egentligen. Och där man behöver veta kommer fram ändå. Mm. Allt eftersom filmen fortgår. Just det, Gene Hackman. Och... Ja, det Och mm. Gene Wilder också. Just det, Gene Wilder var hans första filmroll. Japp. Yep. Precis. Yep. Det är lite kul, tyckte jag. Oh ja, den, den, när det hände jag. Han dök upp den bara, vänta, shit, Gene Wilder. <laughs> ja, eller hur? Nej, men... <laughs> den är... Just hela den här, egentligen det som gjorde den här filmen Som vi pratade om i avsnittet just som att den gjorde Att den bröt ny mark var ju hur den skildrade De här pro protagonisterna då som är skurkar om man säger så det finns ju ingenting som att de, de har någon bra anledning För att vara som de är Precis, de är bara anti mm, det är de, de är anti -hjältar. Ja uh, och det, eh, ja. Vi kan ju säga igen Som, som jag har pratat med dig om Just den här grejen och Som jag tycker är Som, som skulle även idag bara väldigt annorlunda Det är just hur de skildrar Warren Beatys karaktär mm. eh, Just det där med att han Bland annat med den här impotensen Och hur de använder den som också symbolik Och det, det här är ingen stor Det är ingen stor spoiler det är För det är ett väldigt stor mm. poäng i hela filmen Nej. Men just hur han, hur han, som sagt inte är Jag kommer inte ihåg vad det han säger i början där Till fade Dunaways karaktär Det är någonting han säger i, i bilen där istället med I'm not like that eller någonting Nej, ja just det Det är den säger där. Och då är fantasin där liksom att <laughs> sträva lite fritt Som bara vad han menade med det så visar du, istället så För de säger ju aldrig liksom ordet i filmen Det beror förmodligen också på tiden Och det och jag tycker det, det hade mm. bara förstört honom Man hade på något, något konkretiserat det Man fattar mm. vad det är för, vad, vad grejen är Och ju längre ja. in i filmen så förstår du exakt Vad kopplingen är till det Och hur, hur det är med makt Maskulinitet Och annat mm, Ja, precis Till skillnad från gamla, ständiga guben Walter Matthau <laughs> i, i uh, Hur man bedrar sin filmen <laughs> uh, Guide for the Married Man <laughs> Du vill få du vill, ska vi prata om den istället Henrik? <laughs> Nej men jag menar det är en viss skillnad där det är en annan sorts maskulinitet sen är det fortfarande den här lite aggressiva skjuta ihjäl Folkgrejen, då råna mm. banker liksom. Ja men det är ju det, är det som man, man Egentligen just hur han, Hans maskulinitet istället då Eftersom man då har Problem med impotens att den Istället då utstrålar sig i hans handlingar då det, Och det kanske är, är, är det Som driver honom mm. ehm, Vilket är Jag, jag tycker det är En av de briljanta grejerna jag gillar med filmen Och de portliga karaktären då Mm, precis. För Make No Mistake, Bonnie and Clyde är ett riktigt karaktärsdrama, mm. är det? ja, det, det, det är nog den fokuserar mm. stora delar på det också. Det är de som drar det enbart med liksom är pang och skjuta och det tror ju fel. Och det mm. är, jag skulle säga, mer av de här äldre filmer än idag så tycker jag de vågar det i alla fall att ta, ta det lugnt i längre partier. Mm. Än vad man gör idag Idag är man nästan som livrädd Om det har gått fem eller tio minuter Och det inte riktigt har hänt någonting Ja, jag menar Jämför Bonnie and Clyde med uh, Michael Manns uh, Public Enemy om um mm. John Dillinger så ser du den stora klassskillnaden där. Vad mm. liksom. ska jag säga med Just det, jag, jag tycker ändå så, så, så att jag, jag det här är en film av dem vi har sett. Så jag tyckte, ju, tyckte jag att äh, bonnie har åldrats på sina ställen. Mm. Äh, är mer än vissa andra faktiskt. Äh, det handlar inte liksom bara om, ja. 60-talsproblemet som man kanske använder som term här <laughs> nej, nej, nej. Tidens problem i alla fall Men det handlar ja. om, alltså, dels om Just hur filmer ser ut det. För jag tycker den Den har bland annat en mittenparti Som jag tycker eh, Även om det liksom händer mycket Och det är mycket liksom, information och det Så tycker jag den, den drar lite där mm. Den börjar stå och stampa en hel del eh, Och försöker ja. att hamra in en poäng Som jag tyckte var väldigt tydlig redan Tidigt in i filmen och det jag man fick, inte man fick inte någonting nytt eller, eller någonting som på något sätt För handlingen framåt Eller för karaktärerna framåt Nej, visst Den, den drar på sina ställen, absolut mm. det, det kvarstår så liksom Att det fortfarande är en väldigt bra eh, film Den håller, håller en idag eh, Vi kan lämna lite Om du inte har någonting mer Att prata om eh, Bonnie Clyde Nej, inte direkt så Jag vet inte, det är en film som egentligen talar mest för sig själv Tror jag, egentligen Så även om vi pratar med den om den så Mm ser den. Ja, ser den. just det Jag känner ändå lite snabbt, vi pratar en hel del om Cool Hand Luke Men jag tycker vi kan mm. eh, Prata lite i alla fall om den och det igen För det här, det här kan vara kanske en av Kanske en av mina absolut favoriter från det här året Av dem jag har sett mm. då. Hittills, jag vet inte hur det är för dig Nej den tillhör inte mina favoriter Så jag tycker den är en väldigt bra film mm. Men äh, Men jag, jag, jag gillar nog Bonnie and Clyde och The Dirty Dozen mer än vad jag gillar mm. Rebel Boyer Eller Kula Luke mm. Ja jag håller nog Bonnie and Clyde Under mm. uh, The Dirty Dozen Please Nej. elaborate det är just det för jag tycker det är mycket på grund av de där mittenpartierna För jag höll verkligen mm. på att zona ut där <laughs> ja, ja, ja. Äh, och, det, det, och det är inte på något sätt för att jag kräver att en film ska underhålla det Jag tyckte bara liksom inte, det fann, fanns ingen poäng med mittenpartiet Det som ja. att där var man lite så sådär, vad ska, ska vi fylla det med vi har en början, vi har ett slut Men vad ska mm. vi fylla mitten med Mm. Och där även om det är liksom en karaktärsutveckling i i bonnenkläder och, och det så är det som jag har sagt det är absolut inga ingenting som inte vi redan vet. Mm. Det är liksom mer för att ytterligare förstärka vad vi redan vet. Och så sånt tycker jag är, liksom är bara redundant eh, att göra det i en film. Det är, det är padding. Oh. Eh, och det är det gillar jag då kunde man lika gärna ha skurit ner lite av filmen och det. Mm. Och det är inte för att barnen klarade en jättelång film Men den är nog en, en, en okej okay längd Och, det, och det, det, det är egentligen främst Den poängen och som du också Nämnde lite med just skådespel Som kanske känns lite daterat på sina ställen mm. um, Ja, och ja. Och det är det jag tycker fortfarande en bra film Det är inte det men jag tycker den Jag tycker den, liksom, den sticker inte ut Lika mycket som den Säkerligen gjorde lämna. på sin tid Ja, nej Nej, I got you, I got you mm. Absolut. Men Cool uh, Luke uh, Igen bara jag ska säga, Det är nästan som ett referens Som vi pratar om Det är ett referensverk mm. uh, Just det, många använder den här Som en referens för dels visuellt Med Conrad, Conrad A. Hall då. <laughs> Jag skrev det här för att jag Igen, jag hade inte sett den här För jag såg någon scen där Som var lite uh, Som påminner det den, uh, Nu vet jag den första, Cars Den animerade Pixar-filmen <laughs> ja. har, eh, har bland annat en Väldigt som jag in, igen inte förstod Att det var en referens till Cool eh, and Luke eh, Och det är hela den här sekvensen När de ska eh, asfaltera vägen och när de skyndar på att göra det snabbt Och det Cars har ja. en scen som är nästan Inte på samma sätt men jäkligt lik och det. Jo, det, det, just Massa scener i Cool and har ju Är ju Sån här popkulturstapel När mm. man ska porträttera I någon film överhuvudtaget Eller något verk överhuvudtaget Porträttera sån här, Den här chain gang mm. eh, Arbetegrejen Straffångar som arbetar en mm. väg... Ja, jag ser också en här hel här, del liksom. som... Vi vet, Coenbröderna har plockat från... Här, från... Cool mm -hmm. and Luke och andra... Ja, exakt... Um, men också... Um, jo, också... Um, själva... Det här... Uh, skillnadet av... Um, fångar och fängelser... Och liknande... Tycker jag också mm. det... Det känns som... Det, det finns många delar där med... Um, Även om det idag känns ganska stereotypiskt Att de alltid alltid någon som är musikalisk mm. Alltid någon som sitter med en gitarr mm. Eller något liknande Eller munspel Och spelar Och alltid mm. liksom någon som ska vara liksom antagonisten, stora buffliga mm. Också väldigt quotable film Ja, och framförallt en av mina absoluta favorit saker i den här filmen är ju också Strother Martin som kaptenen. Mm. Och sådär, jag menar bara den karaktären, den har inget namn. Mm. Nej, är grejen är, den har ju inget. Det är bara kaptenen där. Och, mm. och det är mest som han man förstår liksom att han menar allvar och det. Ja. Och de andra liksom heter Boss, Boss Godfrey och Boss Paul mm. liksom, är... eh, Och igen det... eh, Paul Newman som jag eh, har sett två eller tre filmer från det här med Där han var med mm. eh, Som egentligen som visar liksom den karisman, det där Paul Newman-leendet som man har nämnt Mm. Som, en, som en slags trademark-grej som, som man menar bara den liksom Börjar han och le och det så är filmen omenbart bättre Ja, eller hur? <laughs> ja, men han, han har ett väldigt sådär, väldigt, sådär, det är väldigt smittande Och väldigt genuint leende Han spelar också en väldigt igen, atypisk eh, Protagonist som inte på något sätt Följer med någons regler Nej, exakt och, och jag gillar också det Hur man inte på något sätt Man släpps inte in till att se hur han tänker och det Utan det, man är liksom Lika mycket som de andra liksom fångarna Och det veta vad hans grej är egentligen Nej, precis Han, han, bara, han bara är sån mm. Han är en naturkraft På det här viset mm. Just det Ja, cool and Luke är på det här viset Cool and Luke är ett, är ett underskattad film mm. Så är hur att Ingen, ingen pratar riktigt lika mycket om den som man gör Bonnie and Clyde och, och uh, Mando, eller The Graduate mm. uh, vilket man borde göra mm. men den är, den är ju inte riktigt lika den här genomslagskraftig i sitt tema och revolutionära tema som Bonnie and Clyde och The Graduate var mm. tyvärr Major Rising. You are ordered by Allied command to select 12 general prisoners, convicted by courts martial and sentenced to be executed, or serve lengthy prison terms for murder, rape, robbery, and other crimes of violence. And you will deliver them secretly behind enemy lines in France to undertake a mission of sabotage that could change the course of the war. The 12 men will be known as the Dirty Dozen. Dirty Dozen Som jag inte har så mycket att säga Om annat än slutet Jag tycker slutet i Dirty Dozen är så badass Och obehagligt På vilket sätt Du får jag, jag spoila slutet här Ja du kan väl mer prata om du, om du är finurlig så kan du prata ut om det Mer som symbolik och rent bara, Vad det är som gör den Okej okay, men ta jag det i kontrast till till exempel, man kan ta den i kontrast till Saving Private Ryan, en av våra mest, vår generations mest kulturellt definierande krigsfilmer. Mm. Och eh, Quentin Tarantino och Sin Glorious Bastard, som utan mm. tvekan har snutt det mesta av eh, sina teman från Dirty Dustin. Ja, definitivt. Det, det, <laughs> det var någonting som jag tänkte också bara. Ja, här. Yeah. Där kommer mycket Sin <laughs> Glorious Bastard. Ja, jag menar bio. Biomassakern i slutet på Inglorious Bastards är ju en kopia av massakern som är i slutet av Dirty Dozen, mer mm. eller mindre. Ja, ja det är det. Allt medan Saving Private Ryan har det här slutet, där massakern som är där, har en standoff mot alla odds. Mm. Det vill säga den här lilla gruppen amerikaner. Omringade av tyskar inklusive tyskar som de tidigare i filmen har räddat livet på. Mm. Lite den här eh, skyller själva att ni visade bannhärtighet i krig och, mm. och, och så vidare. Det, det är så Dirty Dozen på sitt vis i och med sin slutscen känns mer realistisk i förhållande i hur den porträtterar krig- Mm. än vad Saving Private Ryan gör än vad Band of Brothers gör kan jag ta in här bara för att jag vill pika ba Band of Brothers <laughs> det vill du för det är ju verkligen en massaker här. det mm. finns liksom inget så hjältemodigt i vad de här huvudkaraktärerna gör i slutet och jag tycker se, utan att spoila den så får jag väl säga då att se Dirty Dozen det är i min tycker jag är en av de bästa krigsfilmerna mm. från, som Hollywood någonsin gjort. Jo, precis. Är det någon som du tycker sticker ut? Det är ju väldigt många bekanta skådespelare. Jag reagerade du också på att Donald Sutherland inte ser ut som Donald Sutherland för att han är typ 18 i den här filmen <skratt> eller något? Ja, jag vet inte. Jag, jag, tyckte, han, jag tyckte jag kunde känna en, en del, men jag kan ja, inte Ja, det gjorde det ju, men... Men, men, han bara, var över 30 i den här filmen. Ja, men han ser ut som att han är typ 18 eller nåt. <laughs> nej, jag vet inte. Nej, nej, nej. 22 där. <laughs> ja, han såg väldigt ung ut, ja. Cherry Savalas karaktär är ju extremt. Eh, otippad skulle jag säga för en sån här film. Definitivt. Det var mm. lite sådär bara. Okej, okay, det. Det är en renodlad psykopat alltså mm. som ska ställa i ett eh, gäng ja, krigshjältar som higher-ups insisterar mm. på att de ska bli och som var modernt eller... Amerikansk narrativ angående andra världskriget nor Vanligtvis är Så, Men jag menar överlag Charles Bronson och Lee Marvin Är ju mm. hjältarna i filmen Och sen John Casaviris då mm. Det är ju hjältarna egentligen Och de beter sig därefter tycker jag mm. Mm. Mm. Även om John Casaviris är väldigt mm. <laughs> är Väldigt anti- det är han ju, men sen Han är ju det, en av de få Karaktärerna i den här filmen som har Ett väldigt tydligt ark mm. Så äh, oh Ja, definitivt De andra är ju lite mer Ja, de är bikaraktärer, det är en all-star-film Är det ju också mm. ja, det är ju. Jag har sett Faktiskt också jag har sett Det är två filmer med Lee Marvin Från det här året Mm också en sån där väldigt tidstypisk äh, skådespelare Lou Marvin mm. ja han var ju den, den tiden så badass mm. en väldigt av många. solemn det var ja. för att jag också säger point blank från det håret just det där har han ju oh, oh my god <laughs> riktigt badass Point Blank är ju en av mina favoritfilmer ever. Och inspelningen mm. på den med Mel Gibson är typ en av mina favorit guilty Det är <laughs> bara för att... <laughs> uh, Point Blank är en film från det här året som jag mm. känner att man borde pratat mer om. Mm. Men, nu, ja, men Jag såg det. den i förbindelse med det här. Ja, du har... Då har du den mer färskt i minnen än vad jag har. För det var ett tag sedan jag såg den sist. Nu. Men om det är en av dina favoritfilmer så kan du ju nästan citera. Jag har bara sett den en gång. Du har sett den garanterat mer än en gång. Jag har sett den fyra gånger tror jag. Fyra, hur, hur fan gånger. har du koll på hur många gånger du har sett den? Nej men jag tror det är något sånt i alla fall. Mm. Jag har sett den fler än tre gånger i alla fall. Men definitivt inte fler än typ. Sex, sju gånger. men, det är så fan, men kan du kan ha som koll på det? Definitivt inte fler än tio gånger i alla fall. Och det är allt vi ska säga om den. Jag tycker det. Om du inte har något. Man ska aldrig fråga dig där För då kommer du definitivt ta upp något. Så, så, på ja, det är jättemycket. mycket um. <laughs> Ja. ja jag tycker den, den har Ja jag gillar den väldigt mycket och det Men jag tycker den har Det är en pet pus för, för mig Jag tycker pacingen i den filmen är jävligt mm. ja. Den är jävligt off Som jag är och så jag, jag tycker inte på ett bra sätt när pacingen är Och pacing är mer tempot Och, och känns Väldigt oveten ja. Det betyder inte liksom att den filmen ska ha jämnt tempo Det är bara att den känns väldigt där man känner att det borde ha varit kanske något slags upptempo så saknas det. Mm. Och där, där man egentligen skulle be att det lugnar ner sig så gör det inte riktigt det. Det är, det är väl egentligen min största peppy som, som stör mig en del under filmen. Jag tycker det är genomgående genom hela den filmen som den har. Det är egentligen det jag kommer ihåg mest av det. Men jag gillar den ändå så väldigt mycket. Den är jävligt badass. Ja, uh, det Lee det jag skulle jag säga, det är väl... Om man, om man vill få en bra bild av Bli Marvin i sitt S, så är det väl den här filmen man ska plocka fram. Det är det definitivt. Han var ju då ska man jämföra honom med idag liksom för att ställa det något. Per, mm. Tack Han är eh, inte så mycket. Han är liksom den tiden. Ja, jag sitter och funderar. Det är också grejen är att action- och han var ju liksom aldrig den som var i utdragna konflikter. Han var ju liksom hard and fast snubbe. Mm. Det var sådär. där liksom bara... Bam! Så, han liksom, så var det slut. För att han, han var så jävla dödlig. Så han behövde liksom bara göra någonting jävligt snabbt. Och det men det fungerar, ja. fungerar också för honom och det för det hade inte varit så övertygad om han har varit, inte för varson, om han har varit med i en längre konflikt, så han hade, han hade inte redan sett lika ut, men det är svårt att säga vem idag. För jag känns inte om man riktigt har den typen idag. Nej, jag tycker det är svårt att jämföra han med någon. Liksom, jag sitter och tänker tänk, tänk lite Liam Nilsson ändå, men inte i, inte i ja. taken. <laughs> Kanske, kanske den lite Brian Mills aktig på det. Här mm. viset I alla fall i point blank. Mm. Uh, det, det, men, det är faktiskt husad. ja liknande. Ja. Om man ska säga Om oh, man inte få någon bild av exakt vad frantyperna är i den här filmen i alla fall. Jag menar i Dirty Dussen är han ju inte riktigt samma är absolut inte samma typ. Nej, precis. Så det är svårt tror jag men point blank i alla fall mm -hmm. som awesome film ser mm. den. Och se gärna Payback Nyinspelningen med Mel Gibson mm. Den har bättre pacing Tycker jag Men mm. den har ju det, det är en sån där film som också är Gjord helt i, med ett här blått filter För att den ska vara lite mörk och gritty mm. Vilket är jävligt störande Ja du gillar ju inte blå filter Eller grön Nej, jag har, filter Jag har svårt för det <laughs> Men jag, jag som gillar att se Mel Gibson var galen och badass, payback, den idealiska filmen. Jag Jag du är Ska vi prata om uh, The Graduate? Det är absolut måste för mm. det här året. Och en oerhört bra film. Men jag kan säga själv att den finns absolut inte med bland mina så här. Om jag skulle göra en mina hundra favoritfilmer ever. Så skulle inte The Graduate vara med där. Varför? Jag vet inte. Jag blir aldrig särskilt tagen av den filmen. Det finns, jag tycker till exempel Midnight Cowboy är en film jag blir mycket mer tagen av. Mm. Eh, om man Av de här generationsdefinierande filmerna där Dust, uh, Som hade med Dustin Hoffman För han var med i alla sen <laughs> efter The Graduate Såklart så var han <laughs> ja. så, det Det är nog bara av den anledningen Men mm. jag kan ändå se The Graduate hur många gånger som helst Och upptäcka nya, nya in, innovativa grepp i den som jag inte märkt förut mm. Jag gillar den och det Den är nog inte heller på min liksom topp Absoluta topp där heller Och det, men det är ju en av de Bättre filmerna från det här året Har de oh ja. mm. jag har sett äh, Igen så Som jag pratade om sist igen, Det här med filmtekniskt Så äh, gillar jag den här och Väldigt mycket Det är otroligt mycket som smarta grepp I förhållande till hur man, hur man kan skildra Och berätta någonting utan att egentligen Uh, ha dialog uh, och, och även utan dialog Och musiken, även om han använder Han använder, liksom, han använder alla verktyg Han kan Det mm. uh, Mike Nichols i den här filmen mm. Men uh, Han har flera scener men varken använder Musik liksom, Eller skådespelare mer bara Finteknik för att berätta någonting För oss ja. uh, Jag har ju mina, mina Pet-privs med den mm -hmm. uh, Uh. Men jag kan börja liksom med det som jag vill den har, jag tycker den, den har ju liksom Dustin Hoffman som passar perfekt i den här väldigt mer oskuldfulla Och det är ju liksom hela den här pinsamheten kring <laughs> intimiteten Och också lite den här, man kan säga, katt- och leken som ja, jag ja, precis här. Det som jag egentligen hade mest emot, det är, som jag har skrivit här Eh, när man ser det i alla fall här retrospektivt till den så, så får jag har jag svårt Det är väldigt, väldigt svårt att liksom se det här Som du är ett male wish fulfillment fantasy jag skrivit Och Det var en ja, kommentar ja. jag skrev medan jag såg filmen <laughs> Ja, oh ja. Det, det, det, blir lite, det, det är väl inget problem med det Det är ju trots allt film det. Ja, men jag, jag känner ändå lite det Den, den har verkligen det, det, allting, jag vet att allting cirklar om Dustin Hoffmans karaktär Jag har glömt namnet på hans karaktär Det cirklar jag om Men det blir lite så att alla andra karaktärer Tjänar mer hans karaktär Ja På, på ett sätt som jag känner lite så här: och det, och det är inte för att någon av dem Gör det dåligt Och det är nu Ska jag lite snabbt här Du kan prata med så ska jag som ska hitta namnet jag tror. Det var en, nej, inte Anne Bancroft som spelar. Mrs. Robinson. Robinson. Ja. Det var Catherine Ross för det jag tänkte på. Ja. Mm. Ja. Jag gillade hennes insats i filmer väldigt mycket. Mm. Även om hon inte är med så, äh, så mycket av det så är det ändå så lite där väldigt mycket mer fylla hans fantasier. Jag tror det är avsiktligt men inte av den anledningen som man tolkade som idag. Så idag så. Tycker man att det, det är kanske inte så bra storytelling eller så hänsynsfullt mot de andra karaktärerna i filmen. Särskilt inte de kvinnliga karaktärerna. allt medan man då tänkte kanske att, men det är ju Bens historia vi berättar då. Mm. Det är, så ja, på det viset är den ju rätt ensidig i en, en film som kunde varit mycket mer mångsidig. Det är, svår, jag känner, det, det är lite sådär det, det är mer i sättet hur den Jag förstår att det är lite Av poängen i att den ska vara Kanske vara cynisk på det sättet hur, mm. hur den ser det Men ja för mig Så det blir den så lite väl ja, jag, jag är benägen hålla med det, det har Just den delen av filmen Kanske inte har åldrats så väl Ja och det är egentligen ingenting Som jag reagerade någonting på Det är liksom sättet hur de Eh, också hur han bygger eh, spänning och intrig. Utan att det egentligen är någon jätteintrig i den här. Eh, bland annat hur eh, Mike Nichols eh, gör scener. Som jag tycker är lysande. Mm. Eh, flera scener som liksom hur de. Bland annat, en av de första scenerna mellan Mrs. Robinson då och Ben Braddock. Som, är, som jag gillar väldigt mycket. Vi har ju också, det tycker jag som är mest talande för hela filmen är ju den slutscenen. Hur eh, kameran stannar kvar på karaktärerna mm. långt efter det att vilken annan film som helst hade klippt till eftertexter. Mm. Mm. Men den här stannar kvar jättelänge. Ja, no, grad Allt medan Catherine Ross och Dustin Hoffman agerar, det är liksom, de nyktrar till... Från det här huset Den här scenen har analyserats Och överanalyserats tusentals gånger Och jag har inte så mycket nytt att säga mm. Jo just det jag, jag, jag vet inte Jag hade helt liksom Inte riktigt kommit ihåg scenen Men nu kommer jag ihåg den nu när jag kollar mm. upp där ja, jo. Just det. jo men det, det, det är en Det gillade också. Det är så där jäkligt också I en skådespel ja, att, att bygga på deras styrka båda styrka där. Mm. Jo verkligen och, och som också, också följer den röd tråd Med filmen Ja. Under hela filmen Så handlar det väldigt mycket om eh, Folk som talar om För Ben och Hur han ska leva sitt liv Det är just det som, som kanske just är poängen Just det där med att söka lycka Och flyktig lycka Hur det mm. kanske inte liksom, Är det som är värt det i det, i det långa Som sagt det här slutet har överanalyserats till den grad att det inte ens är roligt att prata om det längre. Ja. <laughs> För det, det finns inget mer att, att hämta från det än allt, än allt som redan sagts om det. Men mm. det, det bästa i, med den utöver vad den säger om karaktärerna och deras framtid och deras eh, tonårsrevolt mm. är att den den slutar som ett lyckligt slut Med att ja, Hon rymmer för, från sitt bröllop mm. För den äkta kärleken Skull med honom mm. och, så, och så det är lyckligt slut De sitter på bussen och är lyckliga Och där skulle någon ha klippt Men så bara nyktrar de till Och inser att shit vad har vi gjort Och där mm. slutar filmen mm. <laughs> istället det, det, ger, det ger ju den Här har de tyckt tidigare det, Så tror jag, jag hade tyckt mindre om filmen Ja Precis För det var inte just den där slutgrejen med att avbryta ett bröllop Och mm. springa ut med bränn och det Ja, ehm, exakt Och visst, det är många filmer som har snort det just det härifrån ja, oh ja, det är också en sån här popkulturstapel Just mm. den scenen ehm. Ehm. Men just det är det, är en briljant idé och, och jag vet inte liksom om Frågan om det någonsin var, nu är det här baserat på en bok va? Ja, det är det ja. som jag, inte jag vet läst. inte nej men Det, det, skulle, det skulle vara intressant om den, var, om den scenen var så skriven i boken Eller ja. om den inte ens var samma scen För det hade varit jävligt intressant om Mike Nichols Tog den här scenen och tyckte att det var någonting som inte var bra med den där Och bestämde sig istället för att inte ropa katt. Sa till dem att bara agera där Mm, precis Ska vi gå vidare? Guess oh. coming to dinner, kanske? Den har vi inte pratat om med nej, vad det? Den finns. <laughs> Den finns. <laughs> Med sin um, partier Spencer Trace var. Ja. Ja. Åh mm -hmm. oh, så jag glömt. Vad fan heter hon? Som är en av morschen också. Catherine Hepburn. Ja oh, Catherine Hepburn tack. Död. Ja, Ah Men man glömmer ju. Och Catherine Houghton. Catherine Houghton ja. Också. Ja. Um, som då um, Catherine Houghton då som tar med sig då um, Efter hon har varit på semester och Så tar hon nu med sig mm. sin Nya festman då som jag mm. har på allier, Till sina föräldrar då som inte vet om det här Och egentligen den här kulturkrocken uh, I samband med detta Som är, som är filmens premiss Helt enkelt Och igen mm. den går ju också bara pang på Och uh, går direkt in på handlingen Ja det gör den utan att det och det behövs inte heller igen. den man får reda på det allt eftersom. Ja, precis. Det här, den här filmen var också en supersuccé, kan jag se. Tjänar otroligt mycket pengar. Så ja, vad tänker du? Ja, jag tänker ju för sin tid var den kanske uppseendeväckande. Men jag vet inte, men jag tänkte det först i alla fall. Men sen tänker jag att den kanske inte ens var så uppseendeväckande då. Mm. Det är ett väldigt slätstruket sätt att hantera det här, det här temat på. Mm. Men just bara grejen att de antyder att det blir en kulturkrock om, någon kommer, mm. om en vit, rik kvinna kommer hem till sina rika föräldrar med en... Mörkkyad man och säger det här är min festman. Mm. <laughs> ja, men det är, är, är lite så där hur de pratar så här och sen egentligen hur det blir det blir lite jag kommer att tänka på det blir nästan som i de här scenerna i Get Out. Ja. Eh, från i år när liksom, de pratar om att jag har ingenting emot mörkkyad och det och det, vi är ju progressiva vi är en progressiv familj och det. Det, är det blir nästan på det sättet Det skulle mm. vara intressant om Jordan Pee Faktiskt hade kollat lite på den här filmen Och visst han skulle <laughs> driva med det Ja, det kan jag nog tänka mig Men å andra sidan Ja, filmens Hela premiss bygger på att Framförallt Spencer Tracys karaktär Försöker hantera det här jag mm. Trots att han I en liten spoiler Trots att han egentligen inte har någon Någonting emot det till att börja med. I alla Nej. fall inte jätteemot det. Nej, precis. Den nystas upp lite där. Mm. Efterhand. Och det, jag vet inte, det nog mer än man, man kan förvänta sig. Den, man får ju ge filmen att den, att den i alla fall tar sig an det här. Att det är inte är riktigt så enkelt som det mm. ser ut. Mm. Men också, den är samtidigt väldigt slätstruken och väldigt... Mycket det är... mer snäll än vad jag tänker att en re mer realistisk porträtt av det här skulle ha sett ut. Mm. Alltså, um, jo men den, den blev lite så där väldigt, eh, vad ska man säga, heavy handed med budskapet. Det blev. Blir... <laughs> Den har många sådana Liksom sekvenser Där det liksom kommer med sina Metabudskap som är mer än mindre Där egentligen det saknas bara, bara att Spencer Tracy Det är främst han som liksom choose the scenery här men uh. Där han liksom bara kan vända sig till kameran Och prata mm. direkt till folket istället Ja, <laughs> eh, För jag har några citat Som jag har liksom skrivit ner här men han som, han skriver där, 50 years, maybe 100 years They'll change this Stinking world Ja, någonting sånt där. Ja. <laughs> jag vet Det är så mycket fel i världen idag, men det, det kommer de kanske ändra på det. <laughs> och sen en med budskap till äldre generationer att de ska gå och dö. <laughs> som, jag, som jag fattade från någon, en dialog här i filmen. Ja. För om de, de säger det, bland annat, Ja att det är er generation. Det är ni som är problemet. <laughs> Bara var det mer så... Just det, 14 år Perfect age gap Som de sa i filmen <laughs> Just det <laughs> så tänkte, Igen sådär typiskt det Ska man inte ge sig in där Men visst ålder ska inte spela någon roll Men det, det är liksom som där så, så var det ju så det skulle vara Det skulle vara en man som skulle vara mm. äh, Betydligt äldre Och det, det är bara så bara Okej okay. <laughs> oh, What the fuck Alltså Ja, precis. Just, jag tror det här är en väldigt, väldigt Hollywood-liberal film är det ju. På det viset man brukar prata om den lite ytliga Hollywood-liberalismen. Och jag mm. menar, både Spencer Tracy och Catherine Hepburn var ju del av den tidens Hollywood-liberaler. De som är, eller i alla fall var George Clooney och... Och Tim Robbins och Susan Sarandon idag mm. <laughs> som sagt jag tycker definitivt att det är en film som kan vara sevärd idag för man kan både se jag menar, se, se, ha en double feature en kväll med Guess Who's Coming to Dinner först och sen Jordan Peele's Get Out efter mm. <laughs> jag menar, det vore... Ja, det är det, det det som, det som, vi, som vi ska lansera den idén. ja det känns, det känns passande på något sätt. Mm. För då har du ändå den här som vill prata om det. Den gör du ett 60-talsperspektiv och ett väldigt slätstruket perspektiv. Mm. Plus att den är gjord av... Vita män allihop förstås Så <laughs> Ja är. <laughs> Det är det är som vi känner som att ja, men vi Pratar om mm. igen. Och egentligen som problematiken är hur, de, hur det Att det är de som ska prata med Ja men vi, du, du ska inte göra någonting Du, du är liksom okej okay Till mm. City Poitiers karaktär ja. som egentligen inte har så, så jättemycket att göra i den här filmen änden in, Inget inget problem och han, han gör. Jag, jag gillar egentligen allas prestationer. Det är bra skådespelande och det. Oh, ja. Men så sagt att sin en har inte så mycket av ett ark Nej. eller någon inte så mycket att, att göra mer än att Nej. att han är ämnet för konflikten. Precis. Och han är dessutom väldigt... Eh, som karaktär och vad han representerar så är han fortfarande väldigt underdånig på det här viset. ska du säga så här, det är Mr. Tibbs. <laughs> vilket är oerhört mycket med badass. <laughs> vad han är i den här mm. <laughs> Nej, så ja... Det är svårt att säga lite Vad för reaktioner och eh, Den här fick då Och vad den sa då och så vidare Men Den är kanske inte En så bra vad ska man säga, Mall för hur man ska göra Filmer om Sociala orättvisor och rasism mm. Just idag <laughs> Kanske Nej, i alla inte på För den missar mycket, mycket mm. Poänger och Problematik Mm Uh, igen för kan vi dra vi på den till Get Out det är ganska passande som är 50 års mellanrum och en film som, mm. som som ja, garanterat har lånat en del premiss och idéer därifrån Guess who's coming to dinner mhm yes. uh, att jag, jag är rätt så säker på att det, är en, en, det här är avsiktligt en del av Ja, det tror jag definitivt. Jag mm. menar, Get Out har ju egentligen samma premiss. Mm. <laughs> men det är liksom, liksom en helt annan <laughs> en tema. Och det är mm. man liksom, liksom säger många, <laughs> det, men den här, den är väl verkligen... Mm. Ja, vad ska man säga? Det är liksom, ja, de kommer dit och det, ingen har problem igen. Och sen blir det problem ändå. Ja. Så, så ska det bli någon problematik i det. Ja. Istället för att kanske säga någonting om... Varför problemen är som de är och, och, mm. och absurditeten i det Exakt Som Get Out gjorde på ett mycket mycket bättre sätt Mycket mycket bättre, ja definitivt ja, så Den lyckas liksom säga en hel del Och plocka fram hur absurd Det mm. är att det är ett problem Ja, exakt Det är nästan sugen att diskutera lite Get Out också <laughs> Ja, det blir man ju En upp. av de bästa ja, jag, ska, jag vill inte kalla den för skräck Men thriller Mm jag från inte, i år, av mina favoriter från i år ja, tror jag. Ja, en massa av sängerna i alla fall. Och har några fler lite, filmer här du vill nämna? Jag vet, in the Heat of the Night var jag också, men jag vet inte. Jag tyckte den. Var... Jag, tyckte den jag, jag gillar delar av den här filmen. Jag tyckte den blev. Det är svårt nu liksom att sätta, sätta det. Jag hade mycket problem med Jag tyckte den bara var lite. Ja, jag är jättesvårt att sätta ord på det. Jag tycker det hur den, i och med att vi pratade med den ur perspektivet rasism mot svarta så är den ganska undvikande så i hur mm. den tar upp problem. Och den är säkert inte avsedd att ta upp problem direkt så. Jag menar, den typ av karaktär Sydney Poitier spelar, som jag nämnde, mm. han är en så kallad good old boy-arketyp. Mm. Det vill säga en mer välutbildad Och lite mer å, aningen mer Välbärgad man Som befinner sig i ett fattigt Och lågutbildat område då, Och då bär någon slags eh, Någon slags förebildsroll då. Det är mer den karaktären Sydney Poacher spelar Än en, en som står upp mot Fördomar mot svarta mm good old boy-karaktärerna är ju traditionellt sett vit. Så mm. i och med att på att är afroamerikan i den här filmen så får det ju naturligtvis nya dimensioner i In the heat of the night. Bara den grejen. Men det är fortfarande inte så mycket mer än just den arketypen. Jo, ja men det, det är lite det som jag har haft eh, problem. Alltså, mm. Som jag just, inte, just för att det är just bara de här arketyperna. Ja. Eh, och det, det var inte så där. Den... Det är väl det? Jag tycker inte den hade så mycket att säga egentligen. Nej, det, den har inte där. Eh, och, och det är därför som det är. Och jag tycker inte det som händer är så jättemärkvärdigt heller. Så jag tycker den tappar både i, både i budskap och i kanske själv, själva underhållning av det. Mm. Även om jag inte gör Det var inte som att jag starkt ogillade den Jag bara tyckte den, den hade inte så mycket att säga den var, För mig var det mest en axelryckning Ja, lite så Det finns hundratals andra filmer som den här mm. eh, Med lite samma typ av grej Någon kommer till en småstad Och blir fientligt mottagen mm. eh, så där När den ska lösa ett mm. mord eller något brott Eller något sånt där mm. Det, ja, för mig fanns det type. inte någon ja. För mig fanns det inte riktigt någon hook med filmen Nej Som, som gjorde att man bara, så oh, är sådär det, på, på det sättet, även någon Guess who's coming to dimmer Har problem mm. som vi har sagt det är, för Finns det, en, finns det flera mm. grejer man kan liksom, Huka, antingen Spencer Tracy Som jag inte hann att nämna där men mm. eh, Som jag tyckte är eh, Nästan poetiskt där att Det här var en av hans absolut sista filmer Han dog efter att de hade spelat in den här Ett par veckor efter och han avsluta filmen med en visst heavy hand monolog och det men om man ser det från hans prestation och det så, så tycker jag på något sätt att han fick ett väldigt, på något sätt, väldigt värdigt och väldigt poetiskt slut på sin karriär På samma sätt så finns det inte för mig in The Heat of the Night någonting förutom, vad heter vad heter den där som tuggar mig hela tiden Ja, Warren Oates, va? Ja, Warren Oates. Ja, ja, ja. Det War var liksom det awesome. ja, ja, men det. Jag, jag satt ju och jag var faktiskt hos, mina, hos Min eh, en av mina föräldrar. Ja. Och när jag kollade på den här och det. Och hon kom ju liksom förbi flera gånger och kollade. Och det, och hon sa: Tuggar han fortfarande på det eller Tuggar jag Varför kommer vi varje gång när jag var i scenen där? det var liksom kul att allt För han tuggar jag tuggummit. Och ja. förutom också de andra grejer med karaktären Som sagt, det, det, det känns kanske som vi anklagar In The Heat of the Night För saker den aldrig mm. eh, avsett att vara egentligen mm. Men jag tycker ändå det Även om man tar det som ett eh, alltså crime-drama ja. så, så tycker jag även den, själva den Poängen är också väldigt ointressant Men jag är väldigt mm. allergisk jag gillar alltså några av de mesta filmer jag vet är crime och det men jag är jäkligt mm. allergisk mot när det är väldigt ointressant. <laughs> eh, Ointressanta äh, Mysterium, yeah. <laughs> ja. Ja, och jag tycker den är väldigt <laughs> ointressant. Ja. Jag kommer knappt ihåg någonting <laughs> om den heller så. Nej. Den missar så mycket potential i och med. Jag menar, det finns oerhört många dimensioner som kommer bara med att huvudkaraktären är afroamerikansk. Att det är på mm. eller sånt. Jag ställer. menar bara loglinen på IMDB som som lyder en African American African American police detective is asked to asked to investigate a murder in a racially hostile southern town. Jag får liksom en hel massa associationer och det ja, jag tycker den här filmen infriar inte så mycket utav dem. Nej, den den gör inte det. Och jag hade förhoppning är... jag hade förhoppningar när jag läser jag bara och det här är ju jätteintressant och det okej okay, det är ja. liksom laddat här för de är liksom en amerikanska södern och det och de vill inte liksom mm. Mycket, mycket olika avenir de kunde ta Som de egentligen inte gör i den här filmen Och det kan vara den här loglinen är då, väldigt dålig beskrivning på filmen Vilket jag tycker det, den är Eller egentligen den är den är inte felaktig Den är väldigt neutral det var att den, mm. den lovar mycket som, Eller den antyder mycket Som i, filmen egentligen inte har Och inte säkert att den har avsett att ha mm. Jag vet inte den är skriven Manuset är skrivet av någon som heter Sterling Sillifant Vilket känns som en pseudonym <laughs> Baserad på en bok av John Ball Och det blev ju också En tv-serie av den här va? Mm, jag tror det va På 80-talet <laughs> Oj, det är 20 år efter typ Mm, i 1988 Ja, precis det blev mm. en tv-serie -TV hände of the Night som äh, fick film. väldigt många säsonger åtta säsonger Okej, okay, den fick en uppföljare där Okej, okay, John Ball har nog skrivit en deckar serie då med mm. Mr Tibbs skulle Så jag tro ah ja, okej. Okay. för det finns fler filmer och de här har har också en uppföljare eh, ja. just bland det vi kallar mm. They Call Me Mr Tibbs ja yep. och, <laughs> och The, the Organization ja. mm. också Okej så, det, ja, okej, så det är en deckar karaktär det då. Men i alla fall, den här, den här vann okej. bästa film på Oscarsgatan det här året. Ja, just det. Rod Steiger vann för bästa hu huvudroll va? Mm. Och Sterling Silifant vann för bästa. Vad <laughs> du gillar det namnet? Ja, men Sillifant, mm. just det där. <laughs> Det är, det är ju en blandning av Silly och Elephant Silly ja. Elephant, elephant mm. Jag kan säga så här. Att den, den vann In The Hero of the Night, bästa film Mot filmer som Bonnie and Clyde Dr. Doolittle, The Graduate Och Jesus Coming to Dinner Den har jag inte sett, Dr. Mm. Dr. Doolittle så. Nej, inte jag heller Den musikal, den tillhör mm. nog Den gamla skolan <laughs> Då vill du inte se den den. Jo, någon gång, men orka. <skratt> vi ska ta en musikal bara någon dag. Ja, vi får väl. Det väl trunggen nu bara. För... Ja, ja, vi har en musikalserie, fem eller tio avsnitt i rad. Bara musikaler. <skratt> Woo! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <skratt> ja, jag blir trött bara av att tänka på det. Så ska du se typ 50-100 musikaler, Henny. <skratt> Aaaaahhhhhh! Nooo! Nooo! Oh god. Okay. Jeff Costello. Personnage central d'une intrigue dramatique. A-t-il encore des amis? Le Samouraï. Un film de Jean-Pierre Melville. Vi kan ju ta, vi pratade om lite internationellt sett så där även om det relaterar föga till New Hollywood om man med undantaget kanske en fransk Novel -Vars film som fortfarande gjordes lite då och då. Mm. Men vi nämnde några filmer och eh, ska jag erkänna så har, har, har vi bägge gjort lite bad research här. Vi har inte sett så många av de filmerna vi nämnde. Dels är de svåra att få tag på. Ja. Kan jag ha som ett litet halvt Halvförsvar Ja precis eh, men, men några har vi sett I alla fall så vi kan ju göra En liten run through Av dem jag tycker Vi är särskilt att Tim Gärna vill prata om Le Samurai Ja, ja det kan vi De prata om evigheter Aha, det, Vilket vi inte ska mm. göra Vi har sett eh, Vi båda har sett att Jag är nyfiken en film i gult I alla fall Sveden. Vilgott Sjöman. En av de mest kontroversiella filmerna. På, för sin jag. tid. För sin tid. Ja. Det fortfarande kontroversiell idag. <laughs> ja. <laughs> Även om det är mer produktionen bakom tror jag som hamnar i fokus då än själva filmen. Mm. Och då syftar du på såklart... Uh, Ja, hur gammal var Lena Nyman när hon gjorde den filmen? Hon var väl inte så gammal och sen blev regisserad av Vilgot Sjöman och började mm. alster till, mm. till detta, liksom så här är den här filmen. Ja, eh, Lena Nyman var 23. Uh. Det, så där i efterhand känns... Och han lite var 40, 43 var Vilja Sjöman mm. Det känns lite sunkigt Gör det, mm. Ja. Och Börje var 28 mm. Ja han var ju Förhållandevis jämnårig Men mm. likväl <laughs> Men jag är nyfiken En film är gult där Det jag måste ses Skulle jag säga det håller jag med om Den... Och igen, det finns en hel del Jag skulle kunna prata just om Hur jag tycker ja Hur filmen är mm. Ja det är Bland annat Jag trodde du skulle komma med någonting där jag Nej, det, du skulle... jag tänkte jag skulle låta dig prata lite Ja, du så du tänkte mm. Mm -hmm. nej men alltså det är ju egentligen som jag skulle säga två filmer igen och nu refererar jag inte till jag är nyfiken en, en film i blått heter den va ja just det den, ja den som höjer nu menar jag också själva filmen i sig för det är ju dels en, en slags dokumentär den har några dokumentära egenskaper och sen dels själva den här meta -storylinen. ja som eh, kör. Mm. i mm, sidan det det. av. Ja, precis. Och jag fann ju mer. De mer dokumentära egenskaperna. Och det från det här var ju också. Filmat lite. Utan att folk visste om att de blev filmade. Mm. Eh, och det, det, som, det. Som, som gjorde oklart egentligen vad de syftade med den. Jag vet inte vad du. Eh... Ja. Jag vet inte, jag tycker också att det här är en film Som det sagt så mycket om Att det finns inget direkt nytt att säga Men jag tycker att det, det den här filmen Hamnar i fokus för Hela tiden är ju att det är Explicita sexscener Med och att sexscenerna Är på riktigt Alltså mm. de, de, de, Det är alltså Riktigt Liggande som pågår Här mm. I de scenerna och det är det som gör, gjort den så kontroversiell med. Och vilket också känns väldigt sunkigt med den. Med tanke på att Lena Nyman var 23 och regisserades av ganska sunkiga villgott mm. <laughs> Men det, det som gör den här filmen intressant är är, är, den, är politisk, den är en politisk film. Mm. Jo definitivt, det är ju det, det som är För den hänger ju ihop de, som sagt, de här dokumentärdelarna Men metadelerna hänger ju väldigt starkt ihop Bland att den pratar om och det är det som är som jag tycker att Det ekar så jäkla mycket med dagens ja. Men mycket av frågorna om hur man ser att så mycket, så mycket är annorlunda Men så är det så mycket som är densamma Ja, exakt. Det är, exakt samma, det är liksom exakt samma jäkla frågor och exakt samma jäkla attityder på vissa ställen. Visst, det har ändrats en del av det som pratar om klassamhället pratar de 67 om ja. och redan då så pratade man att det skulle vara borta. Alltså, man kan ställa samma fråga idag eller är en lika relevant oh ja, fråga och, och, och prata om jämställdhet. Mm. Um, det var just det som jag tyckte. Det var där, där var jag jättefasenjörd. Det <skratt> är jag tycker det är intressant Just att just Bara, bara liksom få ett instick i stockholmarnas. För det är ju för en Stockholm mm, Det här ja. från ja, det. Förutom när de kommer till nära Våra hemtraktor Rummiskula är ju inte så långt ja. från där vi ja, just ja just det Ja just det det reflekterade jag inte ens över faktiskt. Mm, nej, men de sa ju i <skratt> för... Småland. Okej, okay, men då är det någonstans i Växjö, Växjö, det Så sa de att det är Jag bara, okej. som det är ju inte så jättelångt ändå. Nej, det inte. Ja, jag har svårt att prata om den här filmen. Alltså får jag erkänna. Jag vet inte riktigt är vad är lite, jag ska Det, det är säga. Det lite känsligt för det Henrik. Du förstår, du behöver inte... <skratt> Triggered. Ja, du är väldigt... Nej, det är <skratt> inte det. Jag vet bara inte riktigt vad jag ska säga om den. Jag tycker... Jag skulle nog ha mycket lättare att prata om den om jag samtidigt som jag satt och såg den, mm. eh, tror jag, och kommenterar på saker. Mm. Jag tror det är mer en sån typ av film. Mm. Jag vet inte. Det, alltså, men... jag, jag ser mer den här filmen som ett. Eh, inte som. Jag ser det som en dels är det en, mer en konstfilm och dels mm. så är det mer som ett experiment ser den som. Ja, än än är en film det. som ett en eh, film med ett, med ett väldefinierat narrativ ja, För om man ser det som det. det så är det inget vidare Nej, det är den ju inte det är, Om det är det, det är man förväntar betal. sig, det då kommer man bli jäkligt Nu ska jag se det här som ett experiment och mer som mm. en konstfilm som, som försöker säga några saker och det, Men som ja. inte riktigt, jag skulle inte säga att alla delar passar bra ihop Det är lite som en, som en klumpigt ihopsatt med delar som sitter lite dådligen som man sätter ihop Liksom, det är ett pusselspel som sitter till vissa delar ihop Och till vissa delar inte, tycker jag i alla mm. fall Ja, precis För det finns mycket som är otroligt liksom bra och intressant Och också barnbrytande som gör att det här är en väldigt viktig film Och det här är mm. ju troligtvis Sex, det är Men nu har jag inte sett de andra här Men det är nog förmodligen den mest eh, viktigaste fi svenska filmen Som kom det här året Ja, det ja. Nu har jag inte sett Elvira Madigan Men det hade ju du gjort ja, du, jag, jag, tror, jag tror inte att, att den Är lika på något sätt Viktig i alla fall oh, nej, inte för Filmkonsten på det Viset mm. Det är, Elvira Madigan Är en vanlig biopic Eller mm. eh, Baserad på verkliga Händelser, vill berätta en tragisk Kärlekshistoria så. Mm den blev ju en internationell kritikerhit för att alla kritiker gillar tragiska kärlekshistorier based on a true story. Liksom. Mm. Det är bara ett syndrom hos kritiker. Mm. Men jag ska ge Widerberg att Elvira Madigan är för liksom, att vara regisserad av Bo Widerberg och ha Tommy Berggren som av de mest kulturmanliga männen i, i, näst, alltså näst efter Berryman, liksom, mm. och hans kvinnosyn så känns Elvira Madigan faktiskt väldigt, väldigt rättvis både i förhållande till vad som verkligen ska ha hänt mm. Och, och hur den porträtterar den, den får med bägge sidor då liksom mm. i, i det här förhållandet hur mycket om hur hur, hur en man pressar en, en kvinna till att vara med honom mm. då som Elvera Madigan handlar om mm så det är också en, en rekommenderad film att se om man inte redan säger jag har, alla har ju sett den här före mig <laughs> egentligen ja. <så> det. <laughs> jag har inte sett den än Hedvira Margen så. nej, du, du, alla har sett den här före dig och mig mm. de här var inte så viktiga för det här året egentligen i sig, de slog ju igenom senare mm. framförallt jag är jag nyfiken en film i gult som, som jag, jag tror att Längde förbi det lite snabbt att den blev ju total vägrad av censuren i USA men, och, men sen i och med att Hayes Code kom upp i rätta, i rättegång och sådär mm. gällande att ja, man kommer inte runt yttrandefriheten därför man hade mm. yttrandefriheten liksom och det, USA, och, var... och även att äh, en del äh, man ska inte underska underskatta effekten av att äh, var en del av den tidens stjärnor Som gick och såg den mm. eh, Hjälpte ju också för folk Som att säga, ja ah, men om de ska och se den Så ska vi ju också se den mm. eh, Det var av den tidens absolut största stjärn Som var in och såg den och, och, och också även talade varmt för den Ja, precis Och det är I synnerhet på den tiden eh, och Det betyder någonting idag också Men i synnerhet på den tiden Så ger, ger det också en enorm boost Och intresset Verkligen, verkligen. Och då måste jag ha även de eh, de rättsliga mar efter, efter marknaden. Ja, Folk ville se den här filmen. Och det är faktiskt, om man ska säga så här, en av de mest eh, kanske inte idag, men en av de mest framgångsrika filmerna som har gått upp i en i USA. Jag vet inte om, den, om det är någon film som har hamnat högre än en tolfte plats i ett år på en boxoffice. Nej, det är svårt att säga. Jag sitter och på, inte ens Millennium tror jag hamnade så högt Nej det tror jag inte va? Nej. Så på den var... här tiden Gjorde man dock inte remakes På samma sätt <laughs> Amerikanska Nej. remakes <laughs> Nej de skulle göra kanske, man... Jag är nyfiken Mycket <laughs> <laughs> utan amerikanska ja. remaken De kanske gör det är... nu <laughs> Ja eller hur Det blir problematiskt kanske För Vem då får skulle då så de göra... Att... göra den <laughs> det... Oj Oj <laughs> Tarantino uh, Nej. <laughs> <Just> Tarantinos <laughs> I am curious yellow <laughs> Den skulle ju inte heta där dock För gul och blå i det här fallet Ska ju representera svenska flaggan mm. De här två filmerna tillsammans Så Det blir uh, red, White and blue uh, <laughs> I am blue curious then. red I am curious white I am curious blue Så gärna fick en blå <laughs> Går ju <laughs> mm. Burna igenom lite fler Som jag vet att du inte sett Du har inte sett Pasolinis Edipus Rex Nej. Och den är inte så mycket mer Mycket att säga om Än det jag redan sagt om Den i själva avsnittet Att det är väldigt typisk Pasolini mm. Och det är väldigt mycket hans stil Att appropriera eh, gam, Gamla historier Klassiska historier Till eh, –kritik mot italiensk fascism. Mm. Eh, så, det, så ja, Oedipus Rex är ju helt och hållet historien om Oedipus Fast flyttad då till 40-talets Italien. Mm. Och jag menar, Pasolini i sitt, sitt slag så kommer han ju... eller han kommer ju ur den italienska neorealismen som väldigt mycket kritiserade eh, i, också italiensk fascism och film och var en motreaktion mot film eh, som gjordes under eh, den italienska fascismens eh, era. Mm. Eh, bara det att Pasolini känns som han var lite sent på bollen bara. <laughs> jo. Men han kom under 60-talet så det fanns liksom utrymme för honom att. Och plus att han var europeisk filmskapare, då fanns det mer utrymme för honom att vara lite mer vulgär och lite mer explicit när det kommer till både våld och naket och sex och sådär. Så. Pasolini är väldigt mycket en smaksak, alltså även om man gillar europeisk konstfilm eller ej. Så även om man liksom gillar all europeisk konstfilm så tror jag Pasolini fortfarande är lite av en acquired taste. Mm. Eh, Tjeckoslovakien, det brinner min sköna Milos Formans film har jag inte sett så den kan jag inte uttala mig om. Kino vet jag att det finns delar av den på Youtube man kan söka på och, och se mm. så testa gärna det de asiatiska filmerna, det vill säga One Armed Swordsman från Hongkong och Branded to Kill från Japan har jag inte heller sett och kan mm. att inte heller uttala mig alls om. Nej, jag har också jag har dem faktiskt lined up så jag ska se dem snart mm. Ja, jag med Snart Snart om fem år Ja, eller hur Så vi kan ju hoppa från äh, Tillbaka till Europa igen då. Mm. Ja, vi var där men Jag tog en avstickare till Fjärranöstern mm. <laughs> äh, Orienten och... ja, Ska det. prata kolonialspråk Ja, exakt <laughs> <laughs> nej, så som sagt Jean-Luc Godard släppte tre filmer det här året, bara vi har bara sett en. Weekend. Men, ja, men helt ärligt så orkar jag inte prata om den just nu. Det känns som man borde spara det här just Jean-Luc Godard till Noël, tills eh, vi kommer varf. till Nobelvärsh och mm. kanske en spotlight på, på Jean-Luc Godard. Mm. Uh, ja vi kommer nog alltså, Om man håller på ett så kommer vi nog Både ha en spotlight på jean Godard Och ja, Novelle Vars Eller man uttalar. Precis, ja. jag är nöjd med att nämna De tre förhållanden till att eh, Novelle Vars inspirerade Året var, Låg mycket till föregrund för vad som hände 67 rent film Konstnärsmässigt mm. Men Vi kan gå över till Jean-Pierre Melville Ja Le, ja, Le Samoy då är regisserad Som Henrik sa Utav Jean-Pierre Melville Med Alain Delon Tror jag man talade mm. Eller Alain Delon Som spelar då Jeff Costello Som är en torped Om man ska använda väldigt svenska Termer Eller en Ja. Som då är en väldigt, väldigt Bra på sitt jobb helt enkelt han har han har, han har hållit på länge Och det, Alain Delon var också en som jobbade väldigt frekvent Med Jean-Pierre Melville mm. De är väldigt starkt förknippade med varandra mm. eh, Men i alla fall Han är en Väldigt skicklig lönmördare Som eh, man får följa honom Och utföra då Ett, eh, ett sånt här mord eh, sånt attentat Och eh, han, blir, han blir dock sedd Utav ett par vittnen men eh, alla de här vittnena ger väldigt eh, Olika vittnesmål Men eh, Men då har vi en polisinspektör då som ändå så Är honom på spåren Men han har liksom inga Bevis för det och egentligen den här filmen är ju Bå medföljer liksom hans tillvaro Han bor liksom i en, i en Väldigt eh, spartansk lägenhet I Paris mm. eh, Men väldigt liksom få personliga Grejer och det, den är väldigt Ikoniskt, Både liksom i sitt bildspråk Och i eh, karaktären Jeft och Costello ja. ehm, och, och, och varför den här är så bra Det är, det är liksom att den Den är liksom nästan, nästan så att den grundade En genre Inte för att det här var först utan, det, utan den här liksom Grundat liksom Det här med crime och med den här Väldigt du vet, iskalla Kalkylerande Lönnmörden som man har sett i många andra filmer Bland annat John Woo's The Killer mm. Som jag också gillar väldigt mycket Och det är en som har plockat Jättemycket grejer ah, ja. Från den här Från den här filmen Det förvånar mig inte att John Woo gör det För John Woo är en, en lika cool filmskapare mm -hmm. Som som pierre Melville mm -hmm. <laughs> Bland annat, det finns flera sekvenser Hur han, hur han, hur han skickligt liksom ut, Utan liksom att det bara är pang-pang liksom Det är inte så mycket liksom action på den sätt Det är liksom mer i spänning mm. Och hur han, liksom, hur han effektivt lyckas skaka av poliser Som förföljer honom och liknande. Bland annat en väldigt, som jag skulle säga, ikonisk Den är inte ikonisk för det är inte så många som har sett den här filmen Men jag tycker den skulle vara det en en tunnelbanesekvens där hur de, hur de är som yra höns Då han totalt liksom vet, dem, liksom Hur de bara, bara tog han vägen Det är liksom det där Och ändå så har den en, en, en Också en personlig handling Det är inte bara så att jag säger så här Ja men det här är en cool film, det är därför jag gillar den Det är därför den är fantastisk bara för att Det är så mycket coola är Jo det är mycket cool, han går i trenchcoats Mm. Såklart mm. Och den, Jag skulle säga den trenchcoften är väldigt ikon cool, Så jag tror det är många som också Den var, den var ju i mode innan det, Men jag tror just det här med mm. crime-filmer Och det att det blev liksom, ännu mer Ja men det är den här Bogart Humphrey Bogart -stil. Exakt, det är ja. liksom precis den Stilen Och mm. han har också en väldigt cool hatt Som han liksom <laughs> går med Så mm förbannat jävla alla kul. Alltså. Mm, nej, men det är en är en otrolig cool film liksom både allting hur den ser ut och liksom karaktärerna men också att han har eh, liksom en handling det är mycket också. Det är ju just grejen att han börjar bli börjar, polisen börja närma sig ön känner som att det är någon som försöker också utmanövrera honom för att han vet för mycket. Mm. Det Finns så mycket mycket mer många grejer jag gärna vi har om om man ska gå in där Men det, det får vi ha i en jean Melville-spotlight Jag tror det jag, jag hittade en lista här liksom på filmskapare som influerats det måste vara, av den här filmen Det måste ju vara ganska många av som har gjort crimefilmer Antar ja. jag nästan alla Vi kan ju räkna upp här, vi har Martin Scorsese Mm Quentin Tarantino, du Sj Självklart, det är jättemånga <laughs> grejer här som, ja. som jag tycker känns Som man snoter rakt av liksom... Ja, det kan jag tänka mig Francis Ford Coppola mm. Jim Jarmusch John mm. Woo Som även sagt att det är hans favoritfilm då. Mm. Johnny To Just Johnny To Det är också en ja. Hongkong-filmskapare Som gjort Mm. Fulltime Killer Och en hel del massa Det påstås film. att han även har den här Som sin favoritfilm mm. Så, ja. David Fincher mm. Bernardo Bertolucci Aku, Aki Kairi Smäki, Av alla Just det, Ja Aki Kairi Smäki, <laughs> det är ju... ja. Takeshi Kitano Ja såklart Michael Mann Takeshi Kitano har också en ganska film Som kommer ut snart Mm? Det kan Varför vi prata om efter mm, mm, mm. Ja uh, uh, George Lautner eller George Lautner uh, mm. Ja, känd för The Professional-originalet mm. Som Lyckbesson Snodde Ja, alltså ja, Leon är också en mm. uh, som lånaren, jag skulle säga det, den tar också väldigt mycket. Mm. Nej, men det förstår jag, Lupe Sonhan. Och sen Nicolas Winding Refn. Ja, det kan det jag kan också mm. faktiskt. Det är ja. alltså, det, det som är grejen. Det är så många filmskap som har inspirerats av den här filmen. Ja. I, som har plockat delar eller hela. För det är så mycket det är grejer och det jag har. Jag har faktiskt bara sett den en gång och det, men jag kommer ihåg ja. så jäkla mycket från filmen och det, men jag ska snart se den igen, tror jag. Ja, och jag ska. Äh, för, och jag, jag säger det här: det här, absolut, det här hamnar definitivt på en, på en lista av mina hundra bästa, definitivt över mina 50 kanske, bästa, ja. Kanske är mm. 20 bästa också, kanske till och med 10 bästa. Oj, oj, oj. Så så här mycket gillar jag den. Efter en gång så gillar jag den så ja. mycket. Ja. Ja, den ligger definitivt eh, näst härnäst på mm. min att se. <laughs> Mest för att vid inspelningstillfället ska jag eventuellt gå och se IT imorgon. Så jag tror den blir för Jag ser Le mm. Samurai. Eller Samurai. <laughs> Eller Samurai Killer. Samurai Killer. Och mm. den lånar ju som, som ni hör på titeln Så lånar den här väldigt mycket från eh, Samurai-filmer faktiskt eh, Det är inte som att de bara kallar den här Samurai bara för att det skulle låta coolt För att samurai är ett coolt ord att använda eh, Nej den, den, eh, Nu har jag inte hittat något som kan bekräfta det här Men jag är hundra procent säker på att den här lånar mycket Om det här med Lone Swordsman Tropen mm. Väldigt mycket och samurajfilmer Med solitary och bara liksom Behålla sitt lugn, meditativt Och så om, man, om man sviker Det idealet så dör man mm. För det handlar den här filmen också mycket om Att man ska inte slarva eller någonting Någon gång, man ska inte släppa Det man ska hålla sig till sina regler och det och Annars så, mm. så faller allting Ja Det är arvet efter Kurosawa Den här filmen Mm <laughs> eller är efter kursen har vi fortfarande akut. Ja, ja, men äh, s, efter hans s, efter, ja, med ras sina... Ar, efter Rashomon och mm. uh, i och med att folk upptäckte hans filmer efter Rashomon. Mm. Så, så ja, och den här det... talar på inte ett sätt förr 67 Alltså som filmår i Hollywood. <laughs> Nej, det här är en äh, fransk, det här, den här talar är mer om egentligen alltså det är värt att Egnopark om en film För det är liksom mm. Ja, vi är väldigt westernfokuserat Men det kommer alltid liksom Internationella filmer som mm. som, som är stilbildande Bara på några Räknar upp från listan Över folk som inspirerats mm. Av den här filmen så ser man ju New Hollywood namn Även mm. om de är lite mer Senkommande mm. Så jag menar det, tar det, ju taget är också. det är ju en del det är en del gamla filmer som klockar fram och det och jag, jag kan heller inte hitta hur den här mottogs när den kom Nej. Men den har ju den har ju till exempel, den här har 8,1 på IMDB, vilket är ett väldigt bra betyg Ja, oja, det är det Det är väldigt högt, eh, mm -hmm. det är bra om man ligger över 7 ja, ja verkligen <laughs> eh, inte för det spelar någon roll Det tror jag är inte så jätteviktigt Men i alla fall, oh, alltså, internationella filmer Det är ju samma sak som eh, Park Chan-Walk mm. Är ju en som, eh, en som jag tror kommer liksom Down the line kommer vara en sån där Som många inspireras av Även internationella ja. folk som har sett hans filmer oh, ja. den, eh, Inspireras den, om den här Som på. bland annat med den Som jag tror kommer vara verkligen sån där Typisk mm. filmskola av film Som man kan studera så mycket Ja jag tror alltså det, det passar så bra i och med att vi har en film som är så pass crime-genre-bunden mm. eller vad man ska säga Re eller relaterad eh, så kan vi ju hinta lite om att det kommer lite mer <kör> bonusmaterial som bland annat ska handla om genrefilm från 1967 <kör> och det här och det är lite för att vi bara tycker det är roligt att prata om det. Och kanske tips om lite obskyr, mer obskyra filmer man inte sett. Mm. Och återigen, genrefilm är ramverket för att ta upp Roger Corman, en av de viktigaste filmskaparna. Mm. Ärligt, seriöst alltså. <laughs> <här> <Du> bara... <här> Nej, men alltså, det, man kan ju säga sådär med ja, lite bakgrund kanske till Roger Corman, Henrik lite snabbare, Väldigt snabbt uppsummerad. Vem är Roger Corman? Kungen av b filmer mm. King of the bees. <laughs> ja. Det är ett namn som är man filmintresserad intresserad så ska man veta vem Roger Corman är för att mm. även om liksom han gör ja, B-filmer och ah, säger, ja men vad, vad betyder det någonting? Det är, mm. han, han är en av liksom de få liksom inom B-film som liksom har brytit sig in i liksom mainstream, i det att folk respektera honom. Verkligen. Eh, för han är liksom inspirerat så många, och, och många New Hollywood. Det är därför det också är relevant, antar jag. att Det är därför du... Ja, men du går, du går händelserna lite i förväg här, Tim. Ja. <laughs> vi, ska, vi ska gå igenom det här materialet. Det, och det, när ni lyssnar på det här så kommer ni nog inte behöva vänta allt för länge på att lite mer... Eh, om det här med genrefilm från Hollywood 1967 mm. kommer att finnas tillgängligt för er att lyssna på mm. Tills vidare tycker ni att vi har missat något i det här lilla Vi har kört på frihand det här, lite i det här addendumet för att jag tyckte, vi, tyckte, vi tyckte att vi kunde <laughs> tillåta oss det <laughs> Och det, som alla vet så är det jag som bestämmer Ja, det är du som bestämmer, det är du som är bossen du regissör Ja jag fanns för <laughs> <laughs> Damn <it. laughs> Tycker ni att vi har missat något Vill ni att vi ska prata om de här filmerna vi nämnde Som vi inte har pratat om Skulle ni vilja att vi pratar om dem mer? Mm. Kommentera gärna och fråga Eller önska menar jag. Mm. Och om ni orkat ta er igenom Hela det här troligtvis ganska Smått oredigerade Och smått blarriga <gör> Addendumet till den här podcasten så mm. Applåd till er. Ja, du får en liten, får en liten härifrån. Så nära för mig. Jag vill ju inte att eh, ljudet klippas, så. <gör> Nej, det är sant, det är sant. Mm. Så ja, eh, <gör> låt oss prata om sjungerfilm fast nästa gång. Fast nästa gång. Ja. nästa avsnitt es, Nästa avsnitt lite. Beroende på hur ni lyssnar ni, ni kan ju här, Det kan ju vara så här att det här är en person om tio år Som lyssnar på den här podden mm. <laughs> Så då kanske du lyssnar i en helt annan ordning Precis kanske, kanske i kronologisk ordning Alltså från ja. Tidigt, 1800, eller sent 1800-tal Fram till våra avsnitt där över det hade gått ihop sig. Det kommer variera i kvalitet. Det, på avsnitten då kommer den här personen om tio år i sin flygande bil tänka. Mm, flygande bilar. Det, ni hörde det här först. <laughs> mm. Ska vi gå och äta Tim? Vi går Vi ska äter. gå och äta. Uh, hej Tack man. för oss. Hej hej.